Kenneth Fulberg háza, Philadelphia. Szeptember 20-a szerda, 4 óra. Dorin három óra előtt néhány perccel hívta szonyát, és közölte vele, hogy Frankie többször is megpróbált kapcsolatba lépni az apjával és az anyjával, de egyiküket sem érte el. Stoppal Lanchesterbe ment, ahol meglátogatta egy ismerősét és kért tőle tízezer dollárt. Aztán elég nevetségesen elmaszkírozta magát és egy magánrepülőtérre ment, ahol fizetett egy pilótának, hogy azonnal vigye New Yorkba. Frankie elmenekült, elhagyta az államot. Sonja és Niki a villanegyed felőli határán találkoztak Dorinnal. Bevették magukat az erdőbe, felszerelkeztek, és három oldalról a legteljesebb csendben közelítették meg Folbergházát, és lőpozíciókat vettek fel. Mindhárman magasabban voltak a villánál. Szonya 50 méterrel magasabban egy dombról a ház első frontját figyelte. Dorin a ház hátsó traktusát, 38 méterrel a ház szintje felett vett felállást, Niki pedig Folberg házának jobb oldalára látott rá arról a pontról, ahol beásta magát, 31 méterrel magasabban a ház legmagasabb pontjánál. Ezekben a pillanatokban jó négy kilométerrel odép, Herbert Moore, a Franklin rendőrkapitányság fogdájában, sorra fogadta a riportereket, és fáradhatatlanul válaszolt a kérdésekre. Nem akartak kisebbíteni felelősségét az ügyben, és nem éppen tisztelet teljesen beszélt Warthauzról. Több nő is előkerült, akiket Walthouse elmebeteggé nyilvánított, és ők is nyilatkoztak. A többségüket frankie kerül szakolták meg. A botrány óriási volt, egyre csak dagadt és gyűrűzött minden irányban. Cameron Hartman New Yorkban a Battery Park beli 1000 négyzetméteres luxus apartmanjából magárepülőgépén indult havain található villájába, hogy elkerülje az újságírók és a tudósítók kérdéseit. New Yorkban rengetegen akartak vele beszélni, hogy mit szól a fiátért vádakhoz, de senki sem tudta, hogy hol tartózkodik. Ekkor ismeretlen helyről e-mail érkezett több szerkesztőségbe, amelyben az e-mail ugyancsak ismeretlen, önmagát Captain Cyber nevező feladója, aki egyébként a Kerry Jones és a kicsi névre is hallgatott, közölte Cameron Hartman havai villájának címét, összes telefonjának, faxának és telekszének számát, valamint internet elérhetőségét. Ennek az lett a következménye, hogy Cameron Hartman minden kommunikációs vonalát eltömték a beérkező üzenetek. Hartmann nagyon mérges volt, megfogadta. Ha Franki a szeme elé kerül, agyonveri. A Folberg karórájában rejtett jeladó szerint Folberg tartózkodott az épületben, de hogy pontosan hol, azt nem lehetett tudni. Niki érkezésükkor elhelyezett egy szájdet a villa szintjén, olyan közel a kerítéshez, aminnyire csak biztonsággal meg lehetett közelíteni a rengeteg kamerától és érzékelőtől. A rejthelyükön minden a kezük ügyében volt. A fegyverek, amiket használnak majd a tárgyak, a gránátok, a notebook és az iv ezres telefon. Egy-egy száj lövőállásuk közelében is el volt helyezve, nehogy valaki felfedezze vagy meglepje őket. Ennél az akciónál a fő fegyver a géppuska és a gránátvető. Az Enfield XL73E2, úgynevezett könnyű géppuska, 90 cm hosszú, 5,3 kg tömegű, gyalogos csapatok támogató fegyvereként rendszeresítették. Az Enfield gépkarabétól hosszabb csövéről és a cső alatt elhelyezett kétlábú lőállványról lehet megkülönböztetni. Szabvány szekrénytárába 30 darab 5,56 mm-es töltényfér, a lövedék torkolati sebessége 900 mm per szekundon. Szuperkeménységű páncéltörőszerrel kisebb harckocsik, harci helikopterek ellen is megfelelő fegyver. Az Arms 6RD forgódobos hatlövetű, 40 mm-es gránátvető. Hossza, kihúzott váltámaszsal 81 cm. Súlya 6,7 kg. Maximális hatótávolsága 400 m. Kimondott a rombolásra való fegyver. Szonya, Niki és Dorin fegyverállványra támasztott géppuskájuk mögött hasaltak, és célba vették Folberg villáját. Szonya rápillantott az órájára. Betelt az ötödik óra első perce. Oké, kezdjük! – sukta a mikrofonba. – Oké! – jött Dorin nyugtázása, hogy hallotta a parancsot. – Oké! – mondta Niki is. Szinte másodpercre egyszerre húzták meg a ravaszt. Hangsebesség feletti páncéltörő lövedékek csapódtak a villa tetejébe, falaiba, bejárati ajtajába és ablakaiba. A golyóálló ablakok szilánkokra robbantak szét, mert azokat szabványlőszerek elleni védelemre készítették. A megerősített bejárati ajtót ugyancsak alaposan megviselték a becsapódó szuperpáncél vedékek. A falakról hatalmas darabokban hullott a vakolat, repkedtek a kőszilánkok minden irányba. Az ablakon és ittott a falakon és a bejárati ajtón keresztül a golyók a szobákba, folyosókra, lépcsőházakba jutottak, és darabokra szedték a bútorokat, a használati tárgyakat, a szobák ajtajait, és az embereket, akik nem voltak eléggé óvatosak vagy gyorsak. Szonya darabokra ült a ház tetején álló parabola antennát. Szonya úgy gondolta, ha megszólalnak a géppuskák, Folberg embereinek első dolga lesz, hogy főnöküket valami biztos helyre vigyék, így ő túl fogja élni. És pontosan ez is történt. Folberget és három állíg felfegyverzett emberét egy titkos pince alatti helyiségbe rejtettek, a többi embere, szám szerint 31, megpróbálta felvenni a harcot, azzal a kisebb hadsereggel, ami szerintük rájuk támadt. Dorin miután a második tárat is rálőtte a házra, tárat cserélt, majd a gépuskát félretette és az kort vette a kezébe. Célba vette a házat és rálőtte a hadgránátot. A tárban LK70-es repeszgránát volt. Az LK70-es nem tartozik a nagyon erős gránátok közi, ezért a hat gránáttól csak a ház egy kis része omlott le. Dorin betöltötte a gránátvetőbe a haddarab darab X100-as gyújtógránátot, ami nagyjából a Trax puska puskagránát megfelelője. A gránátvetőt félretette és folytatta a tüzelést a géppuskából. Niki szándékosan rövidebb sorozatokat lőtt, mint Dorin, hogy tovább tartson a két tár. Amikor a második tár kiürült és kicserélte a harmadikra, Dorin akkor kezdett lőni a gránátvetővel. Amikor Dorin befejezte és visszatért a géppuskához, Niki akkor húzta meg először a gránátvető ravaszát. Már mind Dorin, mint pedig Niki ismét a géppuskával tüzeltek, amikor Szonja kilőtte a negyedik tárat is, ami a géppuskához tartozott, és kézbe vette az armscort. Szonja hat repeszgránátot lőtt a házra, nagyjából mindegyiket egy pontba, a garázs környékére. Aztán kiszedegette az üres gránáthüvelyeket az armscortból, és bedugdosta az x százas as Ekkor volt egy kis csend. Nem sok, mindössze 5-6 másodperc. Dorin és Niki az utolsó tárat dugták a géppuskába, aztán mind a hárman célba vették a villát a gránátvetővel. Repez repeszgránátot nem lőttek a ház bensejébe, csak a falnak vagy a földre a kerítésen belül. Az X-százas gránátok célpontja azonban a ház benseje volt. Az ablakokon és az ajtón keresztül. Három irányból egyszerre kezdtek repülni a 40 mm gránátok. Az első gránát szonnyájé volt. A darabokra lőtt bejárati ajtón átborította lángokba a villa előterét. Hatalmas, sűrű fekete füstoszlop szállt fel az égbe. Miután mind a 18 gyújtó rálőtték a házra, Dorin és Niki a géppuskát vette kézbe, és az utolsó tárat beleeresztették Folberg villájának falaiba és ablakaiba. Utána neki láttak eltüntetni a nyomaikat, visszavonultak. Halálos csend telepedett a környékre. Az égőház kísérteties, hátborzongató vörös fénybe vonta a dombokat. Eltelt egy perc, aztán még egy. Niki leszaladt a kerítéshez és felszedte a Szájt 11-es szeizmográfot. Dorin elhozta Szonyától a géppuskát az üres tárakkal, a töltényhüvelyeket, a gránátvetőt, a 12 üres gránáthüvelyt és a notebookot. Szonnyánál csak a mesterlövész puska maradt. A Dragunov 122,5 cm hosszú, 4,6 kg súlyú, 10 lövetű, 7,62 mm-es orosz lövészfegyver. Nem kimondottan precíziós pontlövő puska, de nagy pontosságú tapabíró minden éghajlaton használható, jó minőségű fegyver. Szonya alig 200 méterre volt a villa legtávolabbi pontjától. Ilyen kis távolságon a Dragunovval hibázni is alig lehet. Dorin és Niki bevették magukat az erdőbe. A Hammert és a Csirokit egy földút közelében rejtették el. Dorin a Hammerből hívta a tűzoltókat. Nem volt ugyan valószínű, hogy a tűz átterjed az erdőre, és Folberg emberei már minden bizonyjal értesítették őket, de jobb volt az óvatosság. Szondja még maradt a lőállásában, és csendben várt. A Dragunov éjszakai látsövény keresztül figyelte a házat. Tudta, hogy a rendőrség rövidesen megérkezik, és úgy sejtette, igen jelentős erőket vonultatnak fel. Alig másfél perccel később három öltönyös férfi támtorgott elő a házból, és rohantak a kapu felé. Szónja megnézte az arcukat. Egyik sem Folberg volt. Egyikük megpróbálta kinyitni a kaput, de valami baj lehetett vele, mert kétségbe esette rángatni kezdte. Újra felbukkant két férfi. Nagyon megviseltnek látszottak. Egyik sem Folberg volt. A kapuhoz futottak, uzi volt a kezükben, a környéket figyelték. Aztán a távolból sziréna hangja hallatszott. A kapu végre kinyílt, kitárták, amennyire csak lehetett. A két férfi teljes erejéből rohanni kezdett az úton felé, amerről a rendőrséget válták. Eltelt egy egész perc. A szirénák már elég közelről hallatszottak, és egy helikopter is feltűnt az égen a ház felett, majd egy másik is. Az egyik a rendőrség helikoptere volt, a másik a mentőké. Kevesebb, mint fél perccel később öt férfi rohant ki a házból. Négyen közre fogtak egyet. ötten gázállarcot viseltek a füst miatt. A hátukon apró oxigénpalack. Csöpögni kezdett az eső. Az egyik férfi a kapuban az égnek emelte a kezét. Az eső rákezdett, de a tüzet nem tudta eloltani. Feltűntek az úton az első autók fényei. A gázmaszkos férfiak kiszaladtak a kapun. Mindenki elhagyta a telket. Két zárt, szvát, busz tűnt elő. Az első busz kikerült a maszkosokat és felment a kapuig. A másik megállt előttük. Felpattantak a buszok ajtajai és fekete ruhás, álló mellénybe öltözött, rohamsisakot viselő, géppisztolyos és puskás férfiak közöllöttek elő. A gázmaszkosok elkezdték sorban levenni a maszkot, hogy beszélni tudjanak a kommandósokkal. Az egyik maszk alól Folberg jellegzetes harcvonásai tűntek fel. Szonja becélozta Folberg egyik emberét a kapu mellett, és fejbe lőtte. Aztán átvitte a célt egy másikra, és azt is. Több kommandós tüzet nyitott, de a lángrejtő miatt nem volt egyértelmű, hogy merről jöttek a lövések. Három kommandós a testével takarta Folberget. Szonya leszedett még két öltönyöst. Folberget be akarták tuszkolni az egyik swat buszba, Szonya célkeresztje a fején volt, négy és fél másodpercig kísérte. Feljebb vitte a célt és lőtt. A golyó alig öt centivel süvítette a Folberg feje mellett, még a szelét is érezte. Kenneth Folberg sikitva ugrott a kocsiba, néhány kommandós is beszállt utána. Hátratuladtak, ettől kisebb kavarodást támadt, mert több rendőrségi és mentőautó jött hátul, még lejjebb pedig tűzoltóautók közeledtek. Az út szándékosan volt olyan vékony, hogy két kocsi ne férjen el rajta, így az egyetlen megoldás az volt, ha a busz bement a villa udvarára, a másik busz pedig mellé állt. A kommandósok fedezéket kerestek, és tüzet nyitottak a villát övező dombokra. Az erősítés már úton volt. Szondja kilőtte Folkbergnek még három emberét, aztán elhagyta a lőállást, és másik pozíciót vett föl, és onnan is leadott néhány lövést. Amikor már csak két golyó maradt a második tárban visszavonult. Az erdőn túl csatlakozott Dorinhoz és Nikihez. Philadelphia utcáin. Szeptember 20 a szerda 18 óra. Azok közül, akik a villában tartózkodtak a támadás idején, Folbergen kívül csak három ember maradt életben, és a háromból egy kómában feküdt a baleseti kórházban. Az Ostrom idején Folbergnek volt néhány embere, akik más célpontokat figyeltek, és néhány, akik különféle ügyeket intéztek neki. Amikor a Philadelphia nemzetközi repülőtérről 17 órakor a levegőbe emelkelett a Londonban tartó gép, Folberg és nyolc legkiválóbb életben lévő embere ott ült a gépen. Tizenegy sorral Folberg háta mögött egy fiatal nő a Hamlet spanyol fordításával bajlódott. Elegáns, szürke nadrág kosztümöt és csinos, vékony keretes olvasó szemüveget viselt. Aranyszőke haját szoros cobbba fogta. A nőt útlevele tanúsága szerint Lillian Fieldsnek hívták, de az AJC-ben Dorin Jefferzi néven ismerték. Folberg két változatot eszelt ki a történtekre. Az egyiket a rendőrségnek mondta el, a másikat megtartotta magának. A rendőrségnek szánt verzió szerint pár nappal ezelőtt felhívta egy olasz akcentussal beszélő férfi, és ajánlatot tett a házra, amit elutasított. Egy nappal később három olasz férfi felkereste a villában, és ismételten ajánlatot tettek a házra, amit ő megint elutasított. Aznap este telefonon halálosan megfenyegették, hogy mi lesz, ha nem adja el a villát. Sajnos nem vette komolyan, és ez lett az eredménye. A titkos verziónak két alváltozata is volt. Az egyik változat szerint valaki, akit zsarolt, megelégelte és lépett. Valahogyan rátalált, aztán felbérelt pár szoldost. már ettől a változattól is az égnek állt a haja, de igazán a második változat ijesztette meg. Valamilyen módon az általa zsarolt emberek mindannyian tudomást szereztek egymásról, és összeesküdtek ellene. A biztonsági intézkedések ellenére rátaláltak, aztán felbéreltek néhány zsódost. Ha belegondolt, hogy kiket is tartott a markában, hogy ezek az emberek mekkora gazdasági erővel és befolyással bírtak, kirázta a hideg. Ha tudják, ki áll a zsarolások hátterében, és összefogtak ellene, akkor eltörlik a földszínéről. Összes megmaradt emberét visszarendelte a megfigyelőpontokról, és sürgősen Párizsba küldte őket, hogy ott várják a további utasításokat. Úgy döntött, egy időre legalábbis visszavonul a zsarolás hivatásától, és egyelőre nem akar mással foglalkozni, mint hogy eltűnjön a világ szeme elől. Sonja és Niki a csirokit és a hammert leparkolták a garázsban, aztán a pince titkos helyiségéből előhúzták az első és második fázis szükségtelennévált felszerelését tartalmazó konténert, és berakták a hammer hátuljába. Ezután minden nyomokat eltüntették a pincéből és a garázsból, majd elhagyták a házat. Sonja a hammert vezette, Niki a csirokit. Sonja a telefonon hívta kicsit. – Hello, kicsi! Sonja vagyok! – – Hello, Szonya, Na, mi a helyzet? – kérdezte kicsi szokásos, könnyed hangkordozásában. – Vége az akciónak. Nagyon szépen köszönök mindent. Sokat segítettél. – Nos, végül is voltak pillanatok, amikor élveztem. Szonya nevetett. – Azt szeretem benned, kicsi, hogy szerény vagy. – Aha, szóval szeretsz bennem valamit? – Persze, lass csaj vagy. Sajnálom, hogy nem találkozhatunk. – Hát igen, sóhajtott kicsi. Ha találkozhatnánk az elmúlt napokért cserébe, meghivatnám magam egy sajtos, kagylós, ananászos, pizzára. És én meg is hívnálak. Na azért? Elárulnád, hogy most éppen milyen póló van rajtad? Ja, most kivételesen nem póló van rajtam, hanem egy égszínkék sejemblúz. Ó, égszínkék? Na, de tényleg? Elhiszem. Na, jól van kicsi, most búcsúzom, és még egyszer mindent köszönök nincs mit, majd hívjál, ha ismét helyzet van. Hívni foglak. Oké, akkor szia, Szonya. Szia neked is, kicsi. Szonya bontotta a vonalat, és az HAC főhadiszállását szállását hívta. Szonya, kapcsolt Ketrint? Már is kapcsolom, mondta a telefon központos. Catherine az ötödik búgásra vette fel, ami azt jelentette, hogy éppen aludt. Szonya, Szia! Szia! Mi az utasítás? Kérek egy kitelepülés mobil logisztikai raktárat a Hetkódreptérre. Sürgősséggel. Ma este 20 óra 0 percre. Mársa Megkárti vagyok. Mársa Mekkárti, 20 óra, kitep mob, logiszt, rakt. Headcode reptér. Oké, okay, ott lesz. Köszönöm. Szia. Szia. Néhány perccel később megérkeztek a Pine Street és a Meridian Street sarkán álló garázsházhoz a CIA pensilvániai járműraktárába. Leadták a Jeep Grand Rocket. A Hammerrel a HeadCode reptére mentek, beálltak az egyik parkolóba és várták a szállítógépet. HeadCode Repülőtér, Philadelphia Szeptember 20-a szerda, 20 óra. Az olyan akcióknál, ahol a konténert, amiben a felszerelés jön, az átvétel helyétől nem szállítják túlságosan messzire, mindig nagyobb konténert adnak, mint amekkorában a vételezett készlet elférne. Ennek az az oka, hogy amikor egy csapat kitelepül, és a készletet visszapakolják a konténerbe, az több helyet foglal el, mint amikor átvették a mobil logisztikai raktárraktárosától, pedig a készlet valójában mindig kevesebb kitelepüléskor, mint átvételkor. Ez azért van így, mert azoknak a nőknek és férfiaknak, akik mobil logisztikai raktárban teljesítenek szolgálatot, egyrészt magasan fejlett a körülhatárolt, térben való gondolkodási képességük, másrészt pedig roppan gyakorlottak. Az akcióparancsnoka elsorolja, hogy mire van szüksége. A raktáros összeszedi, majd konténerbe pakolja a vételezett felszerelést. Ilyen helyzetben nincs mód próbálgatni, hogy mi, hogyan fér el a konténerbe. A szintidő 30 perc, onnantól kezdve, hogy az akcióparancsnoka belép a raktárba, odáig, hogy aláírja az átvételi elismervényt, és a konténerezett felszereléssel távozik, függetlenül attól, hogy mit vételezett. Kívülről nézve semmiségnek tűnik a szolgálat egy mobil logisztikai raktárban, pedig valójában egy külön szakma. Sonja és Niki a Hammer platójáról a görgős futószalagra tolták az első-második fázis konténerét. Max Campút a konténer végébe, és intett kétnek, hogy indíthatja a csörlőt. Két lehúzta a csörlő indítókarját, és a gép elkezdte feltekercsernőzni az acél A konténer hamarosan eltűnt a szállítógép terében. Bent a repülőgép belsejében két és Mike leakasztották a kampót a konténerről. A konténert félre rakták, az acélshogydront visszaküldték a futószalag arjára, ahol Niki és Szonya már feltolták a harmadik fázis konténerét a futószalagra. Max beakasztotta a kampót a konténer vontató gyűrűjébe, két pedig indította a csörlőt. A felszerelésből kizárólag az IV ezres biztonsági mobiltelefont tartották meg, minden egyebet bepakoltak a konténerbe. Dorin vitte magával a telefont, hogy biztonságosan tudjanak kommunikálni egymással. A harmadik fázis felszerelését tartalmazó konténer is eltűnt a repülőgép belsejében. Szonya kiszállt a Hammerból és felment a szállítógép raktárába. Két és Mike felhúzták a görgős futószalagot a raktérbe. Niki bezárta a Hammer hátsó ajtaját. Elszámolsz most, szonja? kérdezte Mike, amikor helyet foglalt a laptopja előtt. Az elszámolás azt jelenti, hogy mindent kiszednek a konténerből, megnézik, mi hiányzik, és mi milyen állapotban van, majd a részletes jegyzőkönyvet a végén aláírják. Nem, most nincs rá időm, mondta szonya, majd a főhadiszálláson. Oké, bólintott Mike felállt és egy ipari tűzőgéphez hasonló szerkezetet emelt ki egy farra csavarozott dobozból. – Akkor teszek láplombát! Az utólagos elszámolás a másik lehetőség, amit akkor használnak, ha nem már rendelkezésre elég idő, vagyis órák. A szonya által vételezett felszerelés átvizsgálása és a jegyzőkönyv megírása legalább három órát venne igénybe. Az AJC akciónál, az esetek jó 90%-ában, a gyors kitelepülés mellett szoktak dönteni, ami egyet jelent az utólagos elszámolással. Mike két és Max jelenlétében a mind a két konténert, majd elkészítette az átvételi elismervényt, amit Szonya aláírt. – Én megyek, sziasztok! – mondta Szonya, és kiment a raktérből. Két és Mike utána intettek. Max lekísérte a lépcsőn és kinyitotta előtte a Hammer ajtaját. – Parancsoljon, Miss McCarthy! – Köszönöm, Harry, a viszontlátásra! – mondta Szonya, amikor elhelyezkedett a Niki melletti ülésen. Max becsukta az ajtót. – Jó utat! – intett. Szonya visszaintett. Niki gáztadott és a legközelebbi kijárat felé vette az irányt. Szonya a jakma telefonon a főhadiszállást hívta. A telefonközpontostól Catherine-t kérte. Catherine a negyedik búgás után kapta fel, ami arra utalt, hogy miután elintézte a kitelepülést, visszaaludt. Szonya! Szia! Utasítás! A Golf stream et kérem a Headcode reptére 23.30-ra. Londonba repülök. A gépet azonnal visszaküldöm. óra 23.30. Headcode reptér. Londonba és vissza. Oké, okay, ott lesz. Köszönöm. Kapcsolj vissza, létszíves a központnak. – Oké, szia! – újra a központos jelentkezett. – Most Lloydal szeretnék beszélni – mondta Szonyja. – Kapcsolom – mondta a telefok központos, és Lloyd várend telefonjára kapcsolt, aki a biztonsági szekció főnöke volt, és szonya távol az ő helyettese. – Itt Lloyd – jelentkezett be. – Hallgatlak! – Én még ma elrepülök Londonba, és szeretnék ott maradni október elsőjéig. – Lehetségesnek látod? – – Október 1, ö, az vasárnap. Egyelőre tiszta a naptárat? – válaszolta Lloyd. – Szerintem maradj, és ha bejön valami sürgős, hívlak. – Oké, okay, köszönöm, szia, viszhal. Szonya eltette a telefonját. Niki épp áthajtotta a repülőtér kapuján. – Vakációztok Krisztinnel? – kérdezte. – Igen, bólintott Szonya. – Október 1 jövünk vissza. Előtte hívlak. Majd elő kell készítened egy kis meglepetést. – Szuzi? – Az lesz az egyik része. Keres egy lakást valami jó környéken, és vetki. ki. Meg kéne bele néhány bútor is, de azt majd megvesszük együtt, még elsője előtt. Egyszer átugrom egy fél hónapra, és akkor beszerezzük. – Már nem bízol a kollégiumokban? – A kérdés inkább az, el tudom-e képzelni, hogy ezek után a hugom visszaköltözik -e a kollégiumi szobájába. Képzeld el, ha egyik este ki kell mennie a vécére. Szonya elfintorodott, aztán megrázta a fejét. Inkább lakjon saját lakásban, egy biztonságos környezetben. Igazad van. És mekkora legyen a lakás? Miért keressek? Ne legyen túl nagy. Krisztin szereti a fokozatosságot. Valami olyan, amit nem nehéz belakni. Érted? Olyan igazi otthonná tenni, ami látszik, hogy kilakik ott. Legyen akkora, hogy két ember kényelmesen elférjen benne. – Két ember? – Aha, ki tudja. Talán összeismerkedik egy fiúval, majd valamikor. Remélem nincsenek maradandó sérülései. Niki ráfordult a Broad Streetre a városháza elé. – Miért lettél leszbikus? – kérdezte. – Már nagyon régóta szerette volna ezt megkérdezni, de sohasem volt bátorsága hozzá. Az elmúlt napokban azonban közelebb kerültek egymáshoz. – Persze ez a magánügyed, igazából nincs is jogom. – Dehogy nincs, beszélgetünk, Niki, bármit kérdezhetsz, mondta Sonja. Hogy miért lettem leszbikus? – Mert menő dolog volt kizárni a férfiakat. A Jones Hopkinsra jártam, és a leszbikus kapcsolat része volt a függetlenségnek. Akkoriban azt mondtam, hogy aki csak annyit tesz a férfi sovinizmus ellen, hogy leszbikus lesz, az számíthat a tiszteletemre. Egy ideig ezt komolyan is gondoltam, amíg kizárólag nagyon jó természetű, okos, művet, leszbikus művészeket ismertem, de aztán elkezdtem eljárni leszbikus bárokba, ami olyan volt, mint egy fertő. Találkoztam a legnyomorultabb, legaberráltabb emberi lényekkel, akik nőlétükre a nőkhöz vonzódtak, és akiket ezen egyetlen okból kifolyólag tisztálnám kellett volna, de csak megvetni tudtam. Az egyetlen jó abban, hogy egyszer-kétszer elmentem leszbi bárba, az volt, hogy örökre kigyógyultam a leszbi mítoszból. Nem mondhatnám neked, hogy utálom a férfiakat, hiszen mindig is volt férfi barátom. Most is ismerek olyanokat, akikre gondolkodás nélkül rámerném bízni az életemet. A férfi nemi eszmény az, amiből elegem lett. Valószínűleg az volt a legfőbb ok, hogy leszbikusként még függetlenebb lehettem, mert más nők soha nem próbáltak uralkodni rajtam. Niki megjegyezte magában, hogy ő tudna mesélni. Szonya folytatta. Valamikor régen, még egyetemista csitri koromban, úgy gondoltam, hogy a leszbikus a szabad szinonimája. Ma már nem vagyok ilyen vak. Krisztin tudja, hogy leszbikus vagy? Nem, talán el sem tudná fogadni. És azt elmondtad neki, hogy mivel foglalkozol valójában? Dehogy is? Azt soha nem fogom elmondani. Ki van zárva? Miért? Nem érteném meg? Ismersz, tudod, hogy mennyire szeretem az egyszerűséget. Nincs sok elvem, mindössze egy. És ezen egy elv alapján döntöm el, hogy mit teszek. Célszerű-e, vagy sem? Ha az, megteszem. Ha nem, akkor nem fogom megtenni. Az a célom, hogy Krisztin boldog legyen, úgy éljen, ahogy szeretne, és ha tudná, ki vagyok, az akkor a teher lenne a számára, hogy nem tudna többé teljes életet élni. Ezért sohasem fogom neki elmondani. És ha mondjuk valamilyen úton, módon a Watson után a cia vonalán menne tovább, menne tisztképzőbe, ilyesmi, akkor ha Krisztin bármilyen ilyen típusú szervezetben akarna karriert befutni, minden követ megmozgatnék, hogy lebeszéljem róla. Niki, én utálom a CIA-ét. Egy rakás, kicsinyeskedő, ostoba, rosszindulatú indulatú, pszichopata bürokrata. Én a saját szememmel láttam olyan magasrangú ügynököt, aki csak azért vétózott meg egy nagyszabású akcióról szóló tervezetet, mert az az ügynök, aki benyújtotta az egyik partin elfelejtett vele kocintani, és ezért megsértődött. A saját személyes sértődötsége alapján döntött. És mennyi ilyet láttam? Úristen! A politikusok magas magasrangú tisztek, akik milliók életével játszanak, és egyszerűen fel sem fogják. Írdatlan mennyiségű, teljesen felesleges akció, és legalább ennyi sohasem végrehajtott létfontosságú akció. Tudod mennyi mindennek, mennyi adottságnak, tudásnak és szerencsének kellett összejönnie, hogy a szíjáén belül szabad lehessek? ne pedig egy eszelős, gyűlölködő, beszari, tébolyult gyilkos marionett bábja. Nem, semmiképpen nem engedném, hogy a hugom része legyen egy olyan gépezetnek, ami 90 ban őrültekből áll, és csak 10 ban jó emberekből. Majd ha fordítva lesz. Szonya elfintorodott. Tévedtem az előbb. Egy esetben elmondanám Krisztinnek, hogy ki vagyok. Egy részét. Ha csak ezen a módon akadályozhatnám meg, hogy a cia vagy valamelyik hasonló szervezetet válassza. A CIA rossz parti. Az egyik legrosszabb a világon. A cia Nikinek sem voltak illúziói. Éveken át főzte a kávékat, meg készítette a szendvicseket mint valami robotember. Nem kívánta senkinek. A belváros közelében egy csendes utcában Niki kivetett szobát a Green Motelben. A motel után a Ritter Avenue 1100-ba mentek, a CIA Pennsylvániai ingatlan irodájába, ahol Szonja leadta a házat, melyet bázisnak használtak. Már 11 óra felé járt. Útban a Hetkód reptérre Szonja és Niki tovább beszélgettek. Volt egy helyzet, aminek úgy tűnt nincs megoldása, mondta Szonja. Aztán idejöttünk hárman és rendbe tettük. Hogy miért tudtuk megcsinálni? 90%-ban a tudásunk és 10%-ban a felszerelésünk miatt. Szonya csettintett. Ennyi volt. Egész idő alatt nem volt egyetlen pillanat sem, amikor nem a miénk volt a kontroll. Mi hárman voltunk itt, és ezt tudtuk tenni. Mit tudott volna csinálni az AJC? A bűnözés akár szervezett, akár nem, bizonyos értelemben olyan, mint egy hadsereg. Egy szedetvedett hadsereg. Hasonlóképpen épül fel, hasonlóképp működik. Az AJC egy hónap alatt egész Filadelfiában meg tudná semmisíteni ezt a hadsereget. Kiismerni a kapcsolatrendszert, lenyomozna mindenkit, megállapítaná kinek, mi a szerepe, megállapítaná a likvidálási sorrendet, kidolgozna a merényleteket és végrehajtaná azokat. Ha az AJC-t megbíznák, likvidálni tudna a világ összes maffia főnökét, az összes drogbárot, az összes nagy fegyvercsempészt vagy bármelyik terrorista vezért. Hová tudnának elbújni olyan szaktudás és felszerelés elől, mint amilyennel az AJC rendelkezik? És mit tudna tenni az egész CIA? És mit tudnának tenni a világ titkosszolgálatai, rendőri és katonai szervezeteit? Tudod, ha ezek a szervezetek valóban azt tennék, amit mondanak, hogy tesznek, a világ nem lehetne olyan, mint amilyen. A CIA egy hónap alatt eltörölhetné a földszínéről a világ összes maffiáját. Tudjuk, hogy a főnökök hollaknak, ismerjük a szállítási útvonalakat, a raktárakat, a módszereket, a bankszámlákat, mindent. Hová és hogyan bújhatna el bármelyik mafia főnök a CIA űrbeli és légi felderítése, informátorhálózata, mikrofonjai, kamerái, jeladói jelöl, lézeres, szezmikus, légnyomásos, szonikus detektorai jelöl és legfőképpen az elől az elképesztő tudás elől, amivel rendelkeznek például az olyan egységek, mint az AJC. Nincs más logikus magyarázat a világ ilyen ténfoltára, mint az, hogy az úgynevezett nemzetbiztonsági szervezetek hazudnak, és nem azt teszik, amit mondanak, hogy tesznek. A világ kormányai véget vethetnének a bűnözésnek, de nem teszik. Miért? Az erő megvan hozzá, és mégsem teszik meg. Vajon miért nem? – Nem egy rossz kérdés, – mondta Niki elgondolkodva. – Mert a világot valójában a csúcson kötött titkos paktumok mozgatják, – mondta szonja. – Vannak valakik valahol, akik játszanak velünk. Mindannyiunkkal. Csak bábok vagyunk. – Ez ijesztő. – Az. De hadd mondjak valami jót is. Az AJC-ben tanultam meg szeretni az embereket. – Furcsa, nem? – az őrület mélységével foglalkozom, és látom tapasztalatom nap mint nap, hogy milyen kevés van belőle valójában. Túl sok őrület van fenn a csúcson, ezért tűnik ennyire eszelősnek az egész világ. Ez egy elcseszett bolygó, de a gonoszság még mindig csak a kivétel. Most még az. Csendben tették meg a hátra lévő utat a repülőtérig. Mire odaértek, a Gulf Stream már ott volt. A repülőtéren kívül vártak 23-27-ig. Félkor Niki éppen a repülőgép lépcsője előtt fékezett le. – A hónap utolsó pénteként találkozunk – mondta Szonya. – Oké. Az egyik pilóta megjelent a lépcső tetején. Szonya kiszállt a Hammerból, de az ajtót még nem csukta be. – Add le a kocsit, aztán kéri ellenőrzést a BMW-re, és menj aludni a motelba. Niki bólintott. Azért kellett maradnia, hogy figyelje az akció utórezgéseit. Na, megyek! Szia! vigyáz magadra! És Szondja csak intett, és nem akart csókot. Becsukta az ajtót, felszaladt a lépcsőn, a lépcső tetején üdvözölte a pilótát, és bezárta utána az ajtót. Niki semmit sem értett, de a gázra, hogy ne zavarja a repülőgép felszállását. Niki már a reptérkapujánál járt, amikor a golf Stream a levegőbe emelkedett.